בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ע"א, מיוסד על תורה ר"י בליקוטי מר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואולי אבותינו, שתרחם עלי ותעזרני ותושיעני שאזכה לסור ומרע, ולעשות הטוב בעיניך תמיד, ותתנני לאהבה לכן ולחסד, ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיניך ולרועי, ותגמלני חסדים טובים ואזכה לקיים בשלמות מצוות ואהבת את אדוני אלוהיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידי. שיהיה משאי ומתני באמונה ודיבורי בנחת עם הבריות. ויהיה רוח המקום ורוח הבריות נוחה ממני. ואהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. ואמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. ותרחם עלי ותזמין לי פרנסתי ברווח, ותיתן לי כל צרכי, כל צרכי וכל צרכי אנשי ביתי קודם שאצטרך להם, בלי יגיעה וטורח ועמל כלל. ריבונו של עולם, אתה ידעת כי קשים מזונותינו כקריעת ים סוף, אבל גדול אתה ורב כוח. ובכוחך הגדול ובחסדיך הרבים גם קריעת ים סוף קל לפניך. כי מי אומר לך מה תעשה ואין דבר נמנע ממך. על כן רחם עלינו בזכות אבינו הראשון אברהם איש ועשה למען אהבתו, ותן לנו פרנסותינו בהרחבה גדולה בלי יגיעה וטורח ובלי שום טרדה כלל. ואל תצריכני לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. באופן שאזכה לשמור מצוותיך ולעשות רצונך ולעסוק בתורתך תמיד כל ימי חיי, אני וזרעי וזרע זרעי וכל זרע עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. ויקוים במקרא שכתוב, אשלך על אדוני יעבך והוא יכלכלך, לא ייתן לעולם מות לצדיק. עיני חולליך אסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיטו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אבי עבר חמם פרנסני וכלכלני ויחממיך רבים לבד. לא כמעשה יוכרע מעללי, רק כחסדך עשה עמי, כמו שכתוב, ונותן לחם וכל בשר, כי לעולם חסדו. ואל תעזבני ואל תתעשני, עוזרני כי עליך נשענתי. אל תעזבני, אדוני אלוהי, אל תרחק ממני, חושה לעזרתי, אדוני תשועתי.